Joo, Jani Hanka. Olit, aikaisemmin olit meidän muiden kanssa tuolla kameran ja muistiinpanovihon kanssa tekemässä juttuja salimänimatseista. Jossain vaiheessa annoit vapaa pois ja palasit tavalliseksi katsojaksi. Et minkä takia näin? No mulla se kirjoittaminen lähti varmaan liikkeelle, kun hommasin jossain vaiheessa digikameran ja järkkäriin ja innostuin kuvaamaan. Ja huomasin sitten, kun kuvasi ja kirjoitti, niin sai jopa korvauksen niistä saa maksettua kavera pois. Ja, että niin kauan sitten tein lehtijuttuja, kun kamera hajosi ja en ole malttanut uutta vielä <suh> no, ostaa okay. näin yksinkertainen syy. Eli nyt jos katsot, katsot tavallisena katsojana, vaikka salibändiä tai voidaan pohtia muitakin lajeja, niin mikä on se ratkaiseva tekijä, joka, joka vie paikan päälle otteluun ja nimenomaan tiettyyn otteluun? Se on vaikea yhdistelmä, että tavallaan joku joukkue kiinnostaa enemmän kuin toinen joukkue, mutta itsellä, kun ei ole sillä lailla mitä ihan varsinaista ykkösjoukkuetta, kun A.C. hakika ei enää liikassa pelaa, niin... Harmi. Harmi. Tulee sitten aina yhdistelmä, että miten aikataulu sattuu sopimaan ja mikä sattuu kiinnostamaan ja ketä muita siellä matsissa on. Että... Esimerkiksi vaikka Tepsin pelejä tulee käytyy katsoa paikopuiseuroja, koska Törlän Tero on siellä käy aina moikkaamassa. Että... Joo. Viimeksi Tero näin, kun... Teron poika pelasi C-junioiden finaalista Keravalla, niin piti mennä ihan vartavasti C-junioiden S-finaaleen katsomaan, koska Teron oli siellä. No mistä saat, saat tiedon siitä ottelun olemassaolosta? Aina, aina puhutaan, että jos jossain ottelussa on vähän yleisöä paikan päällä, niin eikö joku kirjoittaa äkkiä, että ei ollut markkinoitu tai ottelusta ei kerrottu missään? Itse on varmaan aika vaikea sellainen markkinoinnin kohde, että Tavallaan niin kuin hyväkin markkinointi menee ja ehkä, tiedottaminen menee ohi, jos se ei satu seuraamaan. Että se, miten sen tiedonottelusta löytyy, on monen sattuman summa. Että, että sattuu olemaan aikaa ja illalla ja menoo, niin sitten katsotaan, että mitä tänään löytyisi. Että tulee kattu liikasivuilta tai tekstitviltä tai Twitteristä tai Facebookista pongaita että tänään voisi olla joku peli. Että olen ehkä vähän huono semmoinen. Huono ja asiakas. että en ehkä tartu niinkuin markkinointi tai tiedottamisenkaan niin hyvin kuin ehkä joku toinen tarttuu. Jos käännetään näin päin, eli jos olen järjestämässä huippuluokan salimändiottelua ja haluan siitä kertoa ihmisille ja antaa heille siitä tiedon, niin mitä se pitäisi tehdä? Vaikea juttu. Itse tietysti seuraan Twitteri, Twitteriä ja Facebookia ja jonkun tutun voi nettisivuakin tulee käytyä, mutta... Kyllä se on kuitenkin nähty, että semmoinen pienikin uutinen jossain lehdessä, sanomalehdessä, Helsingin Sanomissa, Kaverit, jo, kaveritta seuraa pelataan korsus 2 niin on nähty, että jos on Vantaa Sanomissa, mikä on lehti pienikin juttu, niin se juttu huomataan, että sitä sanomalehtiä kuitenkin tuntuu, että ihmis lukee vieläkin aika paljon. Pitäisi, jokainen ihminen pitäisi tavoittaa just siellä mediassa, missä sattuu olemaan. Ja sitä kun ei voi tietää, kuka nyt missäkin, milloin sattuu olemaan. Mutta itse nyt tietysti seuraan Salibandia hyvinkin tarkkaan, mutta jos vaikka puhutaan jostain niinkin suositusta laista kuin jääkiekosta, niin talven mittaan tuskin, tuskin minä päivänä tiedän, että pelataanko sinä iltana jotain tiettyä jääkiekkoottelua Helsingissä tai ei. Eli, eli tätä kautta mietin, että onko sellaisille ihmisille, jotka ei, ei sitä lajia aktiivisesti seuraa, niin onko heille käytännössä edes mahdollista sitä, sitä tietoa tuputtaa, jos, jos he ei ole jollain tavalla sitä tietoa etsimässä tai valmiita ottamaan se vastaan. Tuo olikin hyvä. Et niinku, jos nyt Lätkästä puhutaan, niin itse tiedän kyllä milloin Lätken runkopelipäivät on ja mä niinku tiedän suurin piirtein, että tänään on peli, että on tänään peli, mutta aina vähän epäselvä, että onko se nyt kotipeli vai vieraspeli, että pitää sitten eriksikään katsomassa. Mutta henkilökohtaisesti mulla esimerkiksi ei ole mitään tietoa, milloin tai, milloin tai missä pelataan skoripalloa. Et lentopallosta esimerkiksi tiedän, jos sattuu, mulla on Korsassa seura, lentopalo niin kerran pari kaudessa tulee käytyy katsoa, miten pelejä joku kaverin kanssa, niin silloin kun pitää aina niin kuin ihan erikseen etsimällä etsiä tietoa, että milloin on kotipeli ja outoja ihmisiä, on vaikea tavoittaa. No itse, itse esimerkiksi kun satun olemaan tällainen Twitter-friikki, niin sanotaan, että jos joku laji saa sellaisen, sellaisen tietynlaisen pöhinän pyörimään, että sitä heidän illanottelustaan puhutaan Twitterissä, tai se saattaa olla jopa Seuran oma viitti siellä, että tänään pelataan kello silloin ja silloin ja on tämä, niin se saavuttaa aika hyvin. Keskimäinen kyllä, mutta se saavuttaa tiedon sellaiselle ihmiselle, jolla se tieto todennäköisesti jo on. Mm. Tai joka tavallaan on, on tilannut sen. On, tai... tilannut, on tilannut sen ja on tietoinen siitä ehkä muutenkin, mutta... Niin, Twitter on hyvä tapa välittämään tietoa, mutta se tieto ehkä pitäisi olla jossain muualla kuitenkin vielä olemassa. Että ei se niin yksin ei riitä. Eli voitaisiko sanoa, että... On erilaisia kohderyhmiä. On ihmisiä, jotka on, ovat jo tuloillaan sinne peliin, ja, ja sitten on toisessa päässä ihmisiä, jotka ei kuitenkaan tule sinne peliin, vaikka heille kuinka tyrkytettäisiin sitä tietoa. No näin ja se näyttää menevän. Kai se myynnissäkin sanotaan, että uusi asiakas hankitaan aina kymmenen kertaa vaikeampaa kuin nykyisten asiakkaiden sisällä pitäminen. No mitä sitten, jos aina oletetaan, että olet saanut tiedon, että tänään pelataan vaikka OLE SSV Tapiolassa tai pelataan ensi viikolla, niin niin mitä ottelu on ja ja vastaanvaikutus, että jos saat jotain lisätietoa siitä ottelusta, niin voiko se, voiko se kotijoukkue tehdä siitä ottelustaan vielä lisätiedolla mielenkiintoisemman ja houkutella sillä tavalla paikalle peliin? Keskimäärin, vaikka viime yksi yksikäis semmoinen peli, mitä kävin katsomassa, niin ottelua ennakkoa en lukenut. Että vaikka olen niitä ennakoita itsekin ahkerasti kirjoitellut ja niihin uskon, uskon niin... Mutta siinä on varmaan ihmisissä on eroja, että tiedän, että... Hallilla on nähnyt, että siellä kun ottelu on kun jotain pelaaja mainostettu, niin siellä on joku, joka ihan vartavastennusseuraalta, tuossa on toi tyyppi. Et kyllä se niin kun, on ihmisiä, ketkä lukee ja ketkä innostuu ja ketkä kiinnostuu. Ja sitten on niin minäkin ketkä, ketkä niin kun, sivuuttaa ne ihan täysin. Eli me, jotka näitä ennakoita ollaan laadittu, niin ollaan tietysti paljon vaivaa ja ajatusta käytetty siihen, että yritetään löytää joku mielenkiintoinen näkökulma siihen otteluun, mikä ei, ei aina pitkässä runkosarjassa ei ole aina niin helppoa. Kyllä. Onko tämä vähän heitettyä työtä sitten kuitenkin? No eikö se kaikki markkinointi on vähän vähän hukkaheitettyä työtä, paitsi sattumalta? Tuoko onko, onko lisäarvoa tällainen mainonnan nokkelus, niin kuin nyt esimerkiksi jalkapallon peikkausliigassa hoikon mainoksia on kehuttu, että heillä on hauskoja ja oivaltavia mainoksia, mutta jääkö ne taideteoksiksi vai tuoko ne oikeasti lisää yleisöä paikan päälle? Tässä täytyy sanoa, että itse en muista nähneeni näitä hoikon mainoksia. Mutta tiedän, että ihmiset ovat niistä innostuneet. Että munkin kaveripiirissä hyvin oudot ihmiset, jotka käyvät niin pudista muuten ole seura, niin ne on niin jakaa niitä HJK-mainoksia niin Facebookissa ja Twitterissä ja kommentoi niitä. Ja HJK on markkinoinnillaan, missä varmaan se mainonlaki on osuutensa, niin ovat kyllä herättäneet aika kivaa pöhinää siinä. Että yleensä määrät ei olekaan HJK hirveästi noussut, mutta niiden maksavien katsojen osuus on noussut aika mukavasti siellä, mikä on erittäin tervettää. Se oivaltava mainonta tai on hirveän helposti jotain vitsejä tai muuta, että ne on sitä aina vähän kertakäyttöistä, mutta hoidiko tuntuu tekevän sen aika hyvin. Tietynlaisen ennakkopöhinän synnyttäminen onkin mielenkiintoinen juttu. Niin kuin nyt oli happeen, happeen ratkaiseva loppuottelu Salibändi-liigassa, jossa se on pitkän aikaa ennen ottelu, että on sosiaalisessa mediassa ihmiset puhuvat, että nyt olen ostanut lipun ja olen menossa katsomaan tai olen menossa talkoisiin rakentamaan Alkaa Tällainen lumipallo alkaa kasvaa ja vyöryä ja alkaa tulla väitenen sellainen tunne, että nyt tapahtuu jotain sellasta, mihin pitää mennä paikan päälle ja minunkin pitää mennä. Miten tällainen lumipallo saadaan liikkeelle? No itse asiassa tästä happea finaalista mä tein, haastattelin Riitason ja tuonne Sveitsin kun Sveitsiin asti oli nähty, että tuolla oli ollut vissiin vähän erilainen peli. Ja niin kun Lasse, aika hyviä kommentteja oli siitä, että Tavallaan he ei rakentanut vaan sitä yhtä ottelutapahtumaa, vaan ne on kymmenen niinku vuotta tehnyt sitä niinku työtä siellä. Että se on niinku määritelty tehnyt sitä nettisivuja ja Facebookia ja Twitteriä ja niillä on lokeja paikallisessa sanomalehdessä ja tekee yhteistyötä paikallisten muiden palveluseurajen kanssa siellä. Happekaan ei niinku järjestänyt yhtä finaalitapahtumaa, vaan se on kymmenen niinku vuoden työn tulos, että oli semmoinen niinku palkinto pitkästä hyvästä työstä. Ihan nollasta ei pysty tuolassa tekemään millään voimilla. Mutta se, miten se happella nyt niin tapahtui kaikki, niin siellä niin oli tuuria ja oli taitoa ja oli määrätietoisen työn iso palkinto siitä, että, että jos se parhaimmillaan, toi niin paras esimerkki, miten voi niin markkinointi onnistua aika pienellä panoksella kuitenkin, että se sai, saivat sen, niin sen lumipala-efektin liikkeelle siellä netissä ja paikan päälläkin vielä. Että se, oli, se oli kyllä niin hatun noston arvoinen suoritus kaikin puolin. Itse jäin tietysti vähän vielä skeptisesti miettimään, että oliko mukana sellaisia tekijöitä, joihin tavallaan markkinoinnilla ei voi vaikuttaa. Että tässä ottamassa mestaruus oli katkola happeelle. Katkolla oli happeen kaikkea aikojen ensimmäinen mestaruus. Vastassa oli tavallista mielenkiintoisempi vastustaja, oli tällaiset erityiset lande-finaalit. Mitä jos, jos SSV olisi pelaamassa jotain ns tavanomasta finaalia ja mestaruus olisi katkolla, niin voisiko SSV millään markkinoinnin keinoilla luoda samanlaista tapahtumaa? No, SSV on kyllä mielenkiintoinen ilmiö tuon markkinoinnin suhteen, että näyttöhän niillä on, että jos ne tarve jäähalliin paljon porukkaa, niin ne saa sen pari tuhatta sinne, kun ne haluaa, vaikka se muuten se niiden perustekeminen markkinoinnin suhteen on aika vaatimatonta. Mutta jos SSVstä sanoo ja paikanpokifinaaleista, niin toi jokainen vuosi sitten, ja eräpeläsi finaalisarja vastakkain, niin silloinhan se niin näki kahtena vuonna peräkkäin palveluita finaalisarjaa, niin silloinhan se esimerkiksi ensimmäisenä vuonna se toin erän ainoa kotiottelu, kolmen ottelua finaalisarjassa, niin olisi ollut 5-600 katsojaa tuolla Pasilassa. Vuotta myöhemmin me oli jokaisessa pelissä oli se pari tuhatta katsojaa ja se viimeinen ratkaisuva finaali, mikä sitten rankareilla, niin sehän oli hienoimpia ottelutapahtumia, mitä mä oon niin pääkapuissellulla nähnyt missään lajissa. Että se oli Siinä oli, siinä oli ratkaisua ja siinä oli hieno finaalisarja taustalla. Siinä oli niin neljä tosi komeat peliä pelattu. Ja sehän oli mielenkiintoinen, että se viides ratkaisuva finaali järjestettiin pari päivän varoitusajalla. Ja siinä ei niin käytännössä katsoa, mitä on markkinointia tehty ja Itsekin joudutin tunnin lippua siellä ja kaikin puolen niin mark ilman markkinointia se oli todella upea tapahtuma. Et se on vaikeaa joskus markkinoilla saada asioita ja joskus asioita tapahtuu markkinoista huolimatta. Että. Jos puhutaan ratkaisevasta finaalista tai puhutaan MM-kisoista tai muusta, niin puhutaan loppujen aika erilaisista tapahtumista kuin kun vaikka keskellä talvea oleva runkosarjaottelu. Kyllä. Eli kannatta, kannattaako näitä oikeastaan verrata ollenkaan? Vai? Se on vaikeaa. Että kyllä se voi toisen mittaluun, joka meitä oli, kaverit tosiaan kakkoskivariin pelaa, niin kriisissä oli viimeinen vieraspeli tuolla Raaseporissa. Niin järjestettiin vähän niin kuin ja järjestää fanimatkaa sinne Raseporia ja meitä oli vajaa pussilastelun faneja siellä ja se oli erittäin hieno tilaisuus ja erittäin hieno tapahtuma ja paristaa katsojaa ja oli suuren urheilujuhlan tuntua, että se jo, ei sielläkään mitään järkevää syytä, minkä teki just sinne lähettiin ja minkä teki se oli niin hieno tapahtuma ja siellä joukkueet kiinnostui pelaamaan ja paikallinen koti yleensä ja koti tuli kiittelemään vieras siellä, kuu sai sellaisen tunnelmahallin että niin tuollaisia asioita niin kuin, tapahtuu markkinoista huolimatta, Joo. mutta niin kuin, vaikea kuvitella, että emme niin meidän omissa kotipeleissä ei ole samanlaista meininkiä ollut koskaan, ja eikä me jos joku vieras porukka tulisi samalla tavalla me niin kuin, tuonne lumoon katsomaan, niin ei me selvitytäisi järjestelystä hyvin kuin sillä rasapurissa kotiseura selviytyi, että... ja tuntuu ainakin, ainakin salibändissä on välillä, saattaa vaikka jonkun, joku juniori-joukkue pelaa keväällä, keväällä playoffeja ja yhtäkkiä jostain kumpuaa sellainen ihmisjoukko, joka alkaa seurata sitä että siinä keväänä ja täyttää hallit ja bokraa bussina lähtee vieraspeleihin. Ja on karnevaalitunnelmaa, mutta kuitenkaan, kuitenkin se porukka saattaa kadota sitten, että ei sitten sama junior joukkue pelaa seuraavana syksynä runkosarjaa, niin se sama joukko ei ole siellä paikan päällä. Että tämmöisiä nopeasti syntyviä ja nopeasti katoavia, kyllä ainitosilmiöitä. No. no tossa oli tosiaan viime keväänä C-poikien s finaali katsomassa Keravalla Blackbirders vastaan TPS, ja oli puoli tuntia hallilla, niin en sano aina istumapaikkaa. Joo. Et siellä oli molemmissa päässä oli rumpuryhmät, ja siis se oli niinku oikeasti niinku suuret rohjelun, tuntua siellä, että halliraikaa, ja lauluja, ja kannustusta, ja hieno peli, ja kaiken puolen niinku, mahtava tapahtuma, ja tuommoinen niinku e poikien pelissä, niin jos on 20 katsoja, niin se on niinku kiva juttu, että, että ilmiötä tulee ja menee, että joskus aina innostuu, ja joskus ei innostu. Että... Eli silloin, kun homma lähtee pyörimään, niin ilmeisesti silloin se ns-sarjataso tai, tai kilpailullinen taso ei välttämättä enää korreloi sen, sen mielenkiinnon kanssa. Eli, eli mielenkiintoista junioritapahtumassa voi olla paljon parempi meinkiä enemmän yleisöä kuin vaikkapa liiga ottelussa. Kyllä. Ja eikö se nyt Fudiksen on nähnyt toi Ilveksen Ykköstivarissa ja Ilveksen kotipelässä mitä 3000 katsojaa siellä. Tuossa niin nyt oli Fudiksessa monta kierrosta, missä oli on ollut yleisökeskervalla niin sama luokka kuin Veikkausviikassa. Aivan, tai parempikin. Niin. Joo, tästä oli, oli jalkapallossa keskustelua. Ja muistan kyseleenikin jossain oikeastaan, että minkä, minkä takia oletetaan, että esimerkiksi liigatasolla pitäisi aina automaattisesti olla, olla parempi yleisömäärä kuin vaikka ykköstivarissa. Ja kyllähän se on niinku tavallaan se, kun suomalaisia sytetään katsojana sellaista niinku klorihantauksesta, että Kun joku menestyy, niin niitä mennään katsomaan. Mutta sehän on, niinku, jos ei asiaa tunne, niin tavallaan joku menestyvä joukkue on niin kuin, niin kuin laadun tae. jos menee vaikka taidennäyttelyä katsomaan, niin totta kai me olemme katsomaan tunnetun taiteilijan teoksia, että että se on niin kuin, mm -hmm. saa enemmän vastenetta rahoilleen tai se on niin kuin paremmin käytetty aikaa, kun jos menee tuntemattoman kylätaiteilijan raapustuksia katsomaan, niin sama urheilussa. Et jos sulla on tai salipäinnyliikan tai korisliikan mestari pelaa jotain toista kärkeä vastaan, niin sitä niin ajattelee, että se on... Niin kuin Parempelaatuinen tapahtuma, kun siinä pelaetaan kaksi harrasteseuraa. seuraa. Onko se pelin taso aina se, se kriteeri, jonka pitäisi taata se kiinnostavuus? Periaatteessa kyllä, mutta käytännössä se on vähän eri omaa. Tai jos puhutaan tasosta vai viihdyttävyydestä. Esimerkiksi vaikka niin Salipenliikassa on ollut puhetta, että pelin pitäisi olla nopeampaa ja viihdyttävämpää, että se toisi yleisöön, mutta minun mielestä kun se näyttää menevän toisinpäin, että aika lailla kuin no niin Siellähän yleisörihaa oli sellaista, että tässä oli on nähty. Ja pelit artikkelilla, että Savolainen jäädyttää peliä maalin takana. Ja ei se tuntunut ketään ääritsevänä. Samassa on Ruotsissa, missä yleisö määrät on ihan eri luokkaa, niin Siellähän on väittävät, peli on erittäin passiivista ja tylsän näköistä. Että Se, miten jostain joukkueesta tykätään, niin ei siellä ole niin mitään järjellisiä selityksiä. Siellä. Joskus tässä viime olympialaisten aikaan. Oliko Twitterissä vai missä joku, joku kulttuuriihminen nosti, nosti tämmöisen mielenkiintoisen käsitteen esiin kuin tarttumapinta. Hän sanoi, että hän ei hirveästi urheilua seurannut, tai seurasi jotain tiettyä, tiettyä urheilijaa sen takia, että hänellä oli joku, joku kontakti siihen. Ja, ja se tarttumapinta, joka sai kiinnostumaan tästä urheilijasta. Eli voisi käsitettä käyttää laajemminkin niin palloilussakin, että jos katsoja saa jonkinlaisen tarttumapinnan siihen joukkueeseen, josta hän kiinnostuu tai lähtee katsomaan, että onko se... Oma lapsi pelaa siellä junioreissa tai, tai joku tuttu pelaa siellä tai, tai se on oman kylän joukkue tai, tai mitä tahansa tai siellä on joku tähtipelaaja, joka on niin tekemään hyvin, hyvin mielenkiintoiseksi. Tarttumapinta on kyllä hyvä termi. Että se on niin tosiaan se tarttumapinta voi olla se, että siellä on joku tähti, joka kiinnostaa tai siellä on koulukaveri Serkku, jonka kanssa on itse pelannut Fudista, niin pelaakin tosissaan koripalloa kilpa niin onhan se niin kuin, makea käydä katsomassa tai että kun se tarttumapintahan voi olla sitä mitä tahansa. Että aikanaan muista kun A.C. haki niin katsomossa, se oli tietysti kun alasarjasta noussut sinne kilpatasolle, niin katsomossa oli paljon sellaisia pelaajia, mitkä pelannut silloin niin kuin kolme vuotta sitten tai kymmenen vuotta sitten hakija vastaan, kun ne oli vielä joku harrastaseura. Uh -huh. Niin se oli jotenkin tosi makeata nähdä niin se porukka, mitä vastaa ehkä tehnyt maanenkin, nyt ne pelaa niin salipäinoliikassa. Niin se oli semmoinen tosi vahva tarttumapinta sellaisella aika hyvällä niin yleisöllä sellaisia maksavia aikuisia harrastajia niin tuollaista tarttuman pinta vaikea saada. Niin kun... Mielenkiintoinen kysymys, miten vastustaja voi tietyllä tavalla leimautua. Muistan itse joskus, pelannut pelannut kutsuturnauksessa ja jossain vaiheessa, kun ollaan pudottu jatkosta tietylle joukkueelle, niin siitä joukkueesta tulee sitten se, jota turnauksen loppuun seurataan ja vähän kannustetaan, että, että on tuo jotenkin omenmuoto. Se on kyllä ihan totta. Se on kyllä ihan totta. Ja niin se, että se ei kun ne on... Niin kun... Jälkikäteen muodostuu tarinoita, että kun tapahtui noin, niin sitten tapahtui näin, niin vaikka itse häviää, niin voi kokea olevansa vielä mukana siinä, kun jotenkin, että se on vaikeita asioita aina, että, mutta niin miten markkinoissa se hyödyntää, niin se on sitä tosi vaikeaa. Aivan. Ja samalla tulee mieleen, miten junioriturneuksessa, että joku juniori pelaa Final Fourissa mestaruudesta, niin katsomussa saattaa olla niitä kavereita, jotka on pelannut heitä vasta alkuolkossa. Kyllä, kyllä. Katso, me pudottiin noille, miten Joo. ne nyt pärjää, mestaruus, pudottiinko mestareille. Ja se ei nyt itse sitten pelaa, niin tavallaan ne ikävimmät vastustajat, hän on kaikkein mukavimmin parhaiten jää mieleen. Sellaisia, kenenkään on niinku, niinku, melkein niinku, hyvä, ettei pysty painia kentällä ottanut niitä, kun näkee, jos sä oot olla hallilla, niin kyllä niinku, parhaiten ainakään moikkaamassa, tervehtimässä, kysymässä kuulumisia. Että niinku, mm. Et nehän ei niinku, mieleen jää. Niin. No sitten kun ollaan... Ollaan lähdössä sinne yksittäiseen runkosarjan otteluun. jos nyt puhutaan siitä, siitä niin mikä, mikä siihen lähtemiseen vaikuttaa? Että tosiaan, onko, onko hyvä tai huono sää, tai mitä, mitä, muu, mitä tänään tulee telkkarista, onko jääkiekkoa? Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Itse muistan aikanaan toi Tappanalla edelleen, kun veppiä, niin oli kotipeli Kerkkonome Rangersi vastaan, ja silloin sattui erittäin huono semmoinen pääkalokeli, ja Ajattelin, että Rangers on vähän semmoinen joukko, mitä ei ketään niin oikein houkuta paikalle, kun se ei oikein pärjännytkään liikassa. Mutta Mosahallu olikin tupa täynnä ja aika outo, vähän eri, eri yleisö kuin yleensä. Mutta kun se eräällä on näitä nyrkkeljoharrasteja, niin on tullut joukolla katsomaan Joni Turusta sinne, joka pelasi silloin Rangersissa. Että, että se oli kyllä ennakossa, oli mainittu ja muuta, mutta ilmeisesti tieto oli tosiaan niin kuin liikkunut siellä nyrkkeljätten piirissä. että Se Joni pelaa salibändöä ja nyt se tulee tänne Tapanilaan käymään. Ja Tuommoinenkin asia, mitä niinku vaikea tietää, että houkutteleeko se sitten yleisö vai ei. Että nyt sattuu olemaan semmoinen paikka, missä Turun sajuoni kiinnosti kovasti ja siellä oli paljon katsojia. Ja jossain toisessa paikkaa ehkä ei samalla tavalla. Itsellä vaikuttaa lähtemiseen, että miten nyt sattuu olemaan illalla aikaa ja töiden jaksamista jaksamista. Mihin viitiin mennä, että missä on parkkipaikkaa tai mihin pääsee julkisilla. Tai kerkeekö käymään himan kautta, että tuleeko autolla ja onko se niitä muita lähdössä. Ja... Niin kuin mitään yhtä yksittäistä syytä, mikä tekee johonkin tiettyyn peliin menee, niin ei kyllä voi sanoa. No nyt kun puhutaan jääkiekosta, salibändistä, jalkapallosta ja säästä, niin nämä laithan aika eri asemassa. Että itse kun seuraan HIK-pelejä maksavana katsojana, niin siellä sää, sää on aika iso kynnyskysymys välillä. Jos ollaan 25. lokakuuta, liigan päätöskierros, yksi aste lämmintä, vettä tulee vaakasuoraan ja Sonera Stadiumilla ei sitä yhtäkään kuivaa paikkaa ole, niin ja aika, aika korkea kynnys lähteä paikan päälle. Joo, se sää. Itse asiassa oltiin, meidän salibändöseuramme Me oltiin alun perin perustamassa jalkapallojengiä, mutta saattaa tulemaan syksyä ja joku keksi tämmöisen kivalla lajin kuin sählön. sitä voi palata sisällä, että ei olla oikein säitten armoilla. niin tekin ruvettiin palata salibändöä. Mutta toi on kyllä ihan totta, että ei että se on ehkä vähän teko tai huono keli. Kyllä se niin kuin hallilla kuitenkin on lämmintä ja mukavaa ja seuralla paikkaa kuin paikkaan pääsee ihan niin kenkien kastelematta, että ei tarvii ei, ei, ei ole ihan maattomasta, mutta kyllä se niinku sää vaikuttaa yleiseen tunnelmaan. Et jos on semmoinen loskaa sataa, niin ei kyllä niinku välttämättä sitä oikein lähteen mihinkään. Niin, päinvastoin. Voiko käydä niin, että sitten kun pääsiäinen 15 lämmintä ja paistaa, niin, niin, niin... On liian hyvä keli sitten, se on ihan totta. Että lähdetään mökille tai, tai lähteekö raumalaiset lähtee, lähtee kalaan. Tai. tässä pakko kysyä tästä alkamisajasta, joka puhuttiin puhutti viime kaudella aika paljonkin. Mikä on vaikka Salibändeliigassa sen hyvä alkamisaika? Vaikea sanoa, että henkilökohtaisesti se arkipelin alkaminen kello 18 on itselle hankala. Että nyt sitä on vuosi kokeiltu ja ymmärtääkseni katsoja-keskiarvot ovat hieman pudonneet, mutta se nyt on, sitä on paha sanota, onko se siitä huolimatta vai sen siitä johtuen. Että jollain on varmaan jotain tutkimustietoa, että jos tämmöinen muutos on tehty, niin sitä on varmaan jotain oven kyselytä tehtyä, että miten se vaikuttaa. Ja ymmärtääkseni se varhaistus tuli lähinnä niin meriän toiveista, että olisi ainakin mukava tietää, että onko tuon varhaistuksen avulla sitten saatu sitä, mitä sitä toivottiin. Eli kysellään on perään, niin. perään näiden suhteen. Että jos, jos on osoittaa, että se tuotti jotain hyvää, niin sitten minun täytyy tyytyä siihen, että otteluaika ei jää alas silloin, kun se mulle sopii, vaan niin se alkaa silloin, kun se lajille sopii. No sitten iso kysymys jo muissa lajeissa. Salibändissäkin aina vaan enemmän, eli televisiointi tai ottelun näyttäminen verkossa striiminä, vaikuttaako se päätökseen lähteä paikan päälle, jos tiedät, että ottelu voi katsoa verkosta tai televisiosta? Ei se kyllä mulla vaikuta. mutta se televisio on jotenkin mielenkiintoinen tämä. hän haaveilee edelleen takaisesta urheilukanavan lähetyksiä, kun tuli joka perjantai, ja tuli niinku pelejä ympäriinsä, niin tuli ihan kiva kattellakin. Mutta... Ja sitten, miten se oli, 30 000 katsoja maksimissa suurin piirtein sai? Tohtaa olla, en, en muista. Sitten ne siirtyi silloin vähäksi aikaa MTVlle, mistä tuli sellaisia torso-lähetyksiä, mikä oli, eka kaksi ekaa erää oli jälkilähetystä koosteen ja viimeinen erä kokonaan, mikä niin lähetyksenä oli aika surkea, mutta nehän kerää sen kuitenkin sen 100 000 päälle katsojaa niin heittämällä. Jos pelejä saadaan telkkarin, niin mikä on se oikea kanava ja pitääkö olla koko peli jostain kanavalla, missä vähemmän katsotaan vai riittääkö koosteta jostain toista kanavalta, mistä enemmän katsotaan, että mikä on se oikea konsepti sitten niin lajille ja laji-ihmisille, että ne on vaikeita. Mitäs nettilähetys Henkilökohtaisesti en ole nettilähetyksiä juuri katsonut, että silloin pääkaalla joskus kokeilin jostain, Kuopiossa oli jotkut eft Jaa, tuli mustaakseni audio Joo, jostain tuli, YouTube-lähetyksenä tuli, YouTube tuli mutta mä, tai striimattuna jostain tuli, mutta mä itse kuuntelin enemmän niitä sitten tuossa... Vaikka ne oli ihan niin kuin videolähetyksiä, niin tuli vain lähinnä kuunneltua niitä. Mutta jos olet itsekin vanhemman polven ihminen, mutta esimerkiksi niin radiolähetyksenä urheilutapahtumia en ole kyllä kuunnellut kymmeniin vuosiin. Joo. Vaikka se oli joskus se ihan oikea paras tapa kuunnella tapahtumia. Jäikö nämmökin saattelin häyrinen kisat. Kyllä, kyllä. Mutta esimerkiksi niin kotimaassa niin sm liikaa mitä näytetään parhaiten verkossa ja missä niin joukkuekohtaisesti voi tilata vieraspelit erikseen, niin ei se tunnu, niin silti tuntuu hallilla riittämään porukkaa. Että... No, eli täyskatsomohan on, on niin tavallaan osa sitä tapahtumaa. Se näyttää hyvältä televisiossa ja, ja kuulostaa hyvältä. Mitä jos meillä olisi sellainen ottelu, jossa ei ole paikan päällä katsoja lainkaan, vaan, vaan miljoonaa ihmistä katsoo sitä televisiosta. Ja... Mutta se, sehän on niin tosta kanssa, että... Kuuluu, että... Mihin, mihin joukkueet tarvitsevat niin katsojia? Niin. Että varsinkin jos katsojat eivät tuo merkittäviä pääsylipputuloja, niin tuoko katsojat mitään muuta kuin kuraa hallille? Kyllä, mm. Et mä että katsojat parhaimmillaan tuo tunnelma. Tuo tunnelmaa ja tuo se katsoja, niin tylsä kuin onkin, niin katsoja määrällä kuitenkin verrataan niin laji uskottavuutta. Mm. Et jos jossain pelissä on 200 katsojaa ja toisessa on 2400, niin se 2400 katsoja on uskottavampi ottelutapahtuma kuin se 200 ihmistä. Se on sitä eri asia, että miten paljon että tai seuran kannattaa siihen katsojien houkuttelemiseen käyttää rahaa. Että tuntuu, että toiset tekee hirveästi työtä, niin työtä aika nolla tuloksella. Että mm. että kuinka paljon kannattaa energiaa hukata katsojen saamiseen? Se on vaikea asia. Mm. Niin muusta oikein, että suomalaisessa palvelussa niin yhteistyökumppanien osuus budjetista suhteessa katsojiin on, on suurempi kuin monessa muussa paikassa? oli vuosia sitten juttu tuosta, että oliko se? Veikkausliikasjärjolla tulossa 75% tulee sponsoreilta. Silloin vielä AC Allianssi pelasi suuruusen kuuluisan, niin niillä oli 95% tulossa sponsoreilta. Et kyllä se on, jos on niinku katsoja katsojamäärät on paria tuhatta ja suurin osa lipuista vapaa ja siellä ehkä niinku tuhat lippua myydään, niin ei se niinku niinku kovin monen pelaajan palkkoja maksilla niinku ammattilaislajeissa. Erikseen vielä tietysti. Tietysti yleisöön ja tunnelmaa, niin kun esimerkiksi HIK-peleissä käyn ja istun eteläpäädyssä, jossa se äänikäinen fani laulaa, niin kaikki laulut tai chantit ei ole aina niin kuin toistamiskelpoisia, mutta kyllähän tunnelma tuo siinä aivan eri tavalla kuin kun verrattuna joskus nuorena, kun katsoin Olympiastadionilla pelejä, jossa saattaa olla paljonkin katsojaa, mutta kun katsottiin siihen sen ajan tyyliin hiljaa, niin, niin tunnelma ei ollut samanlainen. Se on totta, joo. Tää... Itse joku on aika semmoinen maltillinen katsoja, tai en ole koskaan Innostua, mutta kyllä se kuitenkin sellaista, kun menee, laulut raikaa ja on hyvä tunnelma, niin kyllä se niin kuin vaan peli tuntuu paljon mukavammalta silloin. Tai pitäisikö jopa, jopa kutsua se tietty joukko sinne, tai, tai jossain laissa jopa maksaa heille, jotta he tuo tunnelmaa? Että... Mutta se ei onkaan, se, ei ole kuinka hyvin kannattu vesi sitten kaivossa pysyy. Mm -hmm. Mutta tuo yleisön, yleisön tunnelma ja muuta, niin sehän on niin kuin monen asian summaa. Se on tärkeää, että niin oikeanko ne hallit. Ja... No vaikka niin jalkapallossa sano niin toi Olympiastadio, niin että jos siellä on alle 40 000 katsojaa, niin ei se tunnu miltään. No se, on, Iläseni... se oli johtava. Niin. Pienempikin määrä tuntuu joltain. Tuntuu, tuntuu, mutta se niin näyttäytyy jältä. ja Toi salin niin hyvä esimerkki, toi erään Mosahalli. Sehän on niin alamittainen katsojan puitteiden puolesta, mutta siellä on kiva käydä katsoa. Että siellä, että sä oot niin kuin siellä yleisön joukossa, että et ole yksin siellä. 300-400 katsojaa, niin se on niin kuin täynnä. ja Siellä kun taputetaan, niin se tuntuu, että nyt, nyt ollaan täällä ja peli käy ja muuta kohtasti en näe järkeä siinä, että pakotetaan salepäilyliikaseuroja isompiin arenoon, niin se saadaan sinne pari katsuja, katsojaa, kun niitä pari tuotta katsojaa ei ole. No, tämä onkin hyvä kysymys. Kysymys puolija toisin, että onko se parempi se kylän oma joukkue pienessä hallissa, vai, vai sitten ikään kuin hienompi joukkue isossa hallissa, jossa ei ole niin täyttä. Et se on se optimi tilanteessa tietysti, että aren halli jos keskellä kylää siinä ja kaikki puolet jos jostaisi kävelymatkan päässä sitä hallintaan, niin sehän olisi paras mahdollinen tilanne, mutta se että ei oikein taida missään päin toteutua. sitten kun vielä mennään yksityiskohtiin, kohtiin ottelun lähtemiseen, tosiaan mainitsit liikenneyhteydet, muut, mitä väliä siellä, onko siellä parkkipaikkoja, mitä sinne pääsee julkisilla? No tosiaan tässä Helsingin alueella niin kaikkiin pääsee aika mukavasti kuitenkin julkisilla ja autolla pääsee ja esimerkiksi toi Pasilla Hallihan on kyllä tosi has, asussa paikassa sillä, että sinne tavallaan pääsee kyllä tosi hyvin julkisilla ja sinne pääsee autollakin ja auto saa ilmaisen parkin, kun tietää vähän minne jättää, mutta jotenkin se on henkisesti sivussa siellä, että sinne tuntuu olevan niin kuin työlästä ja kauas mennä, missä ei niin kuin, siinä ei niin mitään oikeaa syytä sinne ei ole, miksi se olisi kaukana, mutta se vain tuntuu siltä. Helsingissä on perinteisesti hienoja pelipaikkoja, mutta, mutta muista syystä poissa käytössä on esimerkiksi Helsingin urheilutalo. Se on kai koripalalle varmaan. Joo, no siellä pelattiin joskus Kapin finaali, pelattiin joskus naisten finaaleja salibändissä. Loistavat liikenneyhteydet, keskeinen paikka. Niin se urheilutalo siinä Kalliossa? Kalliossa. Joo, no se SSV-naiset siellä aikanaan pelasi, niin toi, managerihan sanoi, että silloin kun ne siinä pelasi, niin niiden yleisömäärät oli tuplasti kuin mitä oli se kun ne siirtyi tuonne Pasilaan. Että se oli kuitenkin siinä niin kuin keskellä, keskellä niin kuin valtavaa ihmismäärää. Että sanotaan aina jotain sellaisia siinä... Kävelymatkan päässä asuvanna, vaan joka joukkue ja jopa vieras, vierasjoukkueen kavereita oli opiskelemassa Helsingissä, asu asuivat mm. lähellä ja löysivät sinne hallille. Ja sehän olisi, siinä oli itse asiassa ihan kiva katsomokin ja tilatkin hyvät, mutta kenttä on vain niin pieni. Ja toinen sijain, jota on olisi aina ollut Kisahalli. Juu, aivan keskustassa, mutta sinne. Kisa, on, kisahalli ei ole saatu mahtua. Kisahalli taitaa olla koripallon käytössä. Enkä tiedä, mahtuisiko sinne kunnossa olipäin kenttää muutenkaan. Toisaalta Helsingin seudulla vaikka tavallaan on hyvät yhteydet, niin alue on kuitenkin suuri. Verrattuna jossain vaikka seinäjoilla. niin oletan, että ihmisillä matka kotohallille on useimmillaan on lyhyempi kuin vaikkapa Helsingin seudulla. Joo, ja sitten kilometrit on vähän eri erikoisia. Että tuossa esimerkiksi tuosta Nurmiervelta Helsinkiin on hirveän lyhyt matka tulee käymään, mutta Helsingistä Nurmiervelä on aika paljon pitempi. Että... Aivan. Onko mahdollista tutkia Salimäydissä tai muissa lajeissa, että mistä maantieteellisesti miltä alueelta katsojat halliin tulee? kuinka kaukaa tullaan katsomaan pelejä missäkin. En ole kyllä kuullut, mutta se ihan mielenkiintoista. Olisi mielenkiintoista tietää. Että ihan satunnaiskysely hallin ovella, että mistä on tulossa. Jo. Itse esimerkiksi, kun käyn, käyn salibändiliigaa katsomassa, lähden Helsingin keskustasta julkisilla liikkeillä, niin itse asiassa kaikkein helpoin hallin, johon itseni on helpointa mennä julkisillain, niin tai talo-otahallin, ja indiansin kotipeli, vaikka sieltä eri kaupungissa. Joo, se on... Tapani, on selvästi vaikein mennä, se on mutkikkaan takana, Pasialla yllättävän vaikea, Tapiolaan pääsee varsin hyvin ja aikanaan jopa Tikkurilla urheilutalolle pääsee aika hyvin. Joo. Ja Energiaareenalle pääsee melkein ovelta ovelle bussimaan. Joo, se ener energiaareena on kyllä kaikin puolin hieno halli, mutta se on vaan väärällä puolella Vantaata. Että... Hallihan on aivan loistava, mutta jos, jos saataisiin olla diktaattoria ja istuttaa energiaareena uudelleen, niin mihin ne laitettaisiin? Tuonne kesku Helsingin keskustaan, Törrölahden kulmilleen kävelematkaan joko Pasilasta tai Rautia-asemalta. mä kentälle. Siihen, siinä on aika optimoalia. Sitten pääsyliput. Mikä on hyvä, hyvä lipun hinta, jos puhutaan nyt, no puhutaan vaikka Salibändin liikan runkosarjassa. No laji kuin laji, niin pääsylipun hinnan pitäisi olla semmoinen, mikä kehtaa pyytää kaikilta. Että mä itse maksan, mielen... niin, maksan ihan pala Palaan kohta tuon sanan kaikilta. Mä maksan ihan mielelläni pääsylipun hinnan, ja on maksanut Salipäinöliikossa tuntuu olevan aika korkeakin se hinta, että se on niin kympillä enää pääse katsomaan runkosarjan peliäkään. On, mä maksan sen hinnan ihan mielelläni, mutta jos mä tiedän, että mä oon ainoa joka maksaa ja kymmenen kaveria vierestä tulee ilmaslipulla sisälle, niin silloin se korpeaa. Jaha. Silloin minä kyllä seuraa, silloin tulee jätettyjä pelejä väliin. Että silloin kun se lipuhinta on sellainen sen kehtää pyytää kaikilta, niin se on, niin kuin, on hyvä tapa kampanjoida ja Jotkut osaa ne jakaa tosi hyvin, mutta esimerkiksi klassikkaan tekee tosi hienoa työtä, että ei jaa lippuja sinne tänne, vaan niillä on ne luo kampanjoita, ne tiettyyn seuraa pyytää, tietyn alueen seuroja. ja ne on, osaavat tehdä sen toimivasti. Mutta täällä paikalla, kun siellä nähnyt, että tuossa menee sähköä pelaamaan, niin kahviossa jaossa lippuja ainakin peliin, mihin itse olisi maksanut sisällä, niin kyllä se niinku, ei se niinku tunnu oikein niinku hyvältä markkinoinnilta. Mikä on, jos oletetaan, että jokainen maksaa, niin minkä verran maksaisit runkosarjan pelistä? No kyllähän viime kaudella olen maksanut, koska 13 euroa, se oli, mikä tuntui aika kalliilta, mutta jos se lipuhinta menee yli 10, niin no. sitten pitää pystyä perustelemaan jo, että minkä takia se maksaa niin paljon. Et kyllä kymppi on mun mielestä ihan kohtuullisen hyvä hinta jo niin kuin lipusta. Et se kymppi on kuitenkin sellainen summa, että sillä jo kertyy. Että meillä tietysti... Kavaret Krisas pelaa kakkostivarin toiminta pienempään ja muuta, niin meillä on pääsylippuihinta kolme euroa. Niin kuitenkin tuo pääsylipputulot ja kahviotulot, niin meillä kattaa ottelutapahtuman ottelu kulut. Et mikä on tietysti meille ihan plussaa. Ja se on hinnoiteltu nimenomaan sillä tavalla, että sen hinnan tulee pyydettyä kaikilta. Joo. Ja meillä se hinta on tuommoinen, niin sitten niitä Vaparin on niin tosi vähän. Mun mielestä takavuotelta salipäinöpuolelta hyvä esimerkki on toi IFK. Nehän oli siinä kierteessä, niin nehän hinnoitteli kausikortin hinnassa 20 euroa. Elikkä, mutta käytännössä katsoin ne ilmaisen lipun, sen sijaan antavat ilmaisia lippuja, opasivat myymään 20 kausikorttia. ja niitä hän meni kaupaksi ihan paljon. Tilasin itsekin heti. Kyllä, tilasin itsekin heti, vaikka silloin oli vielä kannatusmielessä vaikka itsellä oli silloin liiton vapakortti, kun teki että Käytännössä katsoin, vaikka ne pudotti hinnan 20 niin käytännössä nehän nosti ilmaslipun 20. Joo. että se oli niillä erittäin onnistunut liike. Itse, itse kun itsellä ei ole takana kaupallisia opintoja ja varmaan tätä hinnattelun ongelmaa siellä, siellä käsitellään oppilaitoksessa hyvinkin tarkkaan, niin pitäisi sellaisessa lajeissa, jotka on suosittuja kuten jääkiekko, niin varmaan hinta on silloin kohdallaan kun, kun katsojamäärät ja hinnat kohtaan sopivalla tavalla, niin, eli esimerkiksi vaikka itsekin parikymmentä vuotta IFKon pelissä käytännössä kaikissa katsomassa jääkiekkoa, niin enää ei ole tullut käytyä, koska hinta tuntuu erittäin kovalta jo, jo nykybudjetille. Mutta toisaalta siellä katsojamäärät ovat loistavia, eli, eli hinta on ilmeisesti kohdallaan. Kyllä se näin menee, että se on kysynä ja lakia. Itse oli hämmäntänyt, me oltiin kaveriten kanssa Berliinissä sählyreisillä, niin käytiin katsoa Herta niin meidän liput maksoi 20. Ja 15 eurolla on vielä niin Ja siellä, että Se on tietysti paras tilanne on silloin, jos on riittävän iso ja on moni areenan, niin voi hinnoitella niin lippuja erikseen. Että ykköskatsoma maksaa jotain ja sitten halvemmalla jonnekin. Että kyllä niin joku tolku niissä lippujen hinnoissa kyllä täytyy olla. Joo. No, jos nyt muistan jakapallon ja uutisointia oikein, niin Bundesliigassahan nimenomaan on, on halvemmat liput kuin esimerkiksi Englannissa. Ihan Ihan tarkoituksella. Ja englannissahan se on niin kat karkotanut katsomus. Että siellähän on niin normaalia, että joku niin perusfani käy katsoa yhden pelin kallissa. Mutta tarvitaanko perusfania? Sitten jos, puhutaan, jos me oletetaan, että lippuottelu maksaa vaikka tuhatta euroa ja katsomo on silti täynnä, niin hinnoittajanhan on silloin edelleen kohdalla. Niin. On, ta tarvitaanko, tarvitaanko niin sanottuja perusfania siellä, jos, jos niitä maksuhalusempia riittää? Ne no maksu, maksu raha, raha, puhuu, köyhät, raha puhuu ja köyhät hyppii, että näin se menee, mutta... Perusfanit on kuitenkin, mitkä tuo sen uskottavuuden sille toiminnalle. Mm -hmm. Et silloin kun siellä on perusfaneja, mitkä tosiaan intomasti välittää seurastaan ja jotka panostaa siihen kaiken, niin kyllä ne tuo sille seuralle ympärille uskottavuutta enemmän kuin moni muu asia. No äsken puhuit tuosta, että lipun hinta, jonka kehtaa pyytää kaikilta. No meillä on, meillä on sellaisia halleja, joissa ei hirveästi pysty, pysty segmentoimaan, niin kuin hienosti sanotaan, että siellä kaikki istuu samassa katsomossa ja vippilipulla voit saada sitten jossain pullakahvit ja jossain saat seisovan pöydän ja, ja viinit ja valmentajan kertomukseen, miten tänään pelataan, mutta, mutta monissa lajeissa, missä on mahdollisuudet, on toiset, niin eikö kuitenkin aika hyvä asia, että voit päästä kympillä, näet sen ottelun huonolta paikoilta tai jos haluat sijoittaa tuhat euroa, niin pääset ihan yksin siihen. Se tosta täytyy sanoa, että vapaalipuja tietysti on mukava jakaa sellaisia, mikä ei ole pois, että Liiton vapaakortti, millä pääsee katsoa pelejä, niin sehän on voimassa kaikissa salepälyliikan runkosarjaotteluissa, mutta esimerkiksi se ei ole voimassa olekaan maanottelutapahtumissa. Liitto kyllä hirveän mielellään niin jakaa vapaa ihmisiä päästään ilmaiseksi niin <köhön> <köhön> mutta se mistä se olisi omasta tulosta pois, niin silloin niitä ei olekaan niin hirveän halukkaita jakamaan. Että, että siinä ei ole olemassa mitään ihan yhtä yksittäistä totuutta, mikä on oikea tapa toimii. No, en, en tiedä, systeemi tarkkaan, mutta oletan, että varmaan ottelutapahtumiinkin liitto kutsuu monia ihmisiä paikan päälle, jotka saattaa olla sitten samoja ihmisiä jollain. Todennäköisesti, on, on, todennäköisesti on näin. Jotain mulla oli vielä sanottu, sanottu, sanottu lippujen hinnoista. Mutta... No se on yksi lippuja hinnasta täytyy sanoa, että Eurohan on aika jännä valuutta. että se niin vaikuttaa aina, kumpa, sen arvo vaikuttaa kumpaan, sutan se menee. Että itse kun harrastan salipäin tuomarointia, niin keskimäärin tuntuu, että jos mä saan 25 euroa jostain alasarjapelistä palkkiota, niin se tuntuu hirveän pieneltä rahalta. Sitten jos mä menen katsomaan jotain liigafinaalia ja mun pitää itse maksaa 20 euroa, niin kyllähän se on valtava summa. Että niinku, silloin pitää jo harkita, että onko tämä nyt ihan niinku. Sehän on niinku nähnyt, että ne, ketkä on ilmaslippuhin tottunut vaikka koko kauden päässyt jonkun seurapelejä katsomaan, niin sitten kun yhtäkkiä sanotaan, että nyt nämä finaalit maksaa 20, niin se maksuhalukkuutta tuntuu olevan tosi vähän. Jos ja kun mennään siihen yksittäiseen finaaliin salinbändissäkin, niin mikä olisi sopiva lipun hinta siellä? Alle 20. Kuulostaa aika vähältä. Kyllä se kuulostaa aika vähältä, mutta se on se, kuitenkin, jos halutaan niitä maksavia ihmisiä, niin se on semmoinen järkevä hinta. Että se, varsinkin, jos se tullaan eri kaupunkiin kattoa peliä, niin... Kyllä, se 20 on kuitenkin aika paljon rahaa. Ja jos se niin oikeasti pyydetään kaikilta, niin siitä niin rupeaa kertymään. No sitten puhutaan lippujen saatavuudesta ja, ja tiedottamisesta. Esimerkiksi, onko tärkeää, että siellä sivulla jossa lukee se lipun hinta vai lähdetkö pelin paikan päälle tietämättä, mitä se maksaa? Kyllä, olen lähtenyt tietämättä. Ja sanotaan, että aika, aika vähän ikävästi on seurata, jos oikein täsmälleen kerrot, että hallinnon osoitattekaa. Olen lähtenyt hallille tietämättä oikein, missä se hallikaa Kerran en löytänyt. Ja sen jälkeen on oppinut katsomaan vähän tarkemmin, mutta kyllä mun mielestä olisi reilua kertoa selkeällä suomen kielellä, että jos jotain tuotetta myydään, niin kyllä se hintatieto täytyy olla saatavilla. Taitaa olla Jani Hangalta, joka aikanaan sain, sain opin, että kun teet sivulle sivuille otteluennakkoa, niin siellä pitää lukea, että missä ottelu pelataan, mihin kellonaikaan se alkaa ja, ja mitä liput maksaa. Ja päivämäärässäkin pitäisi olla meillä sen vuosiluku mukana, että 7.5. 2014, niin kun se uutena voi jäädä roikkumaan jonnekin ja joku kuuklaa sen neljän vuoden päästä, niin se on niin kuin ihan täsmälleisiä asioita hyvä olla siinä. Ja se hallista ei riitä, että on hallin nimi. Hmm. Että ihan Vaikka paikalliset sen tietäisivät. Paikalliset tietää ja 90 prosenttia varmaan ottelu tuliosta tietää, missä on. Mutta itse on joskus mennyt lehtijuttuun tekemään Leppävären urheiluhallille. Ja mä ajattelin, että on tässä Leppävären keskustassa ja sitä ei sitten niin järkevällä vaivalla, sitä leppävarasta hallia löytänyt, niin jäi kuvatottamatta ja juttu tekemättä Että siinä on ihan niin täsmällisesti katuosoite, mikä on niin tylsä tieto kertoa kerta jälkeen, mutta sillä ihmiset löytää varmasti perille. Itsekin olen joskus Tapanilain asemalla opastanut ihmisiä, jotka etsivät mosahallia. Mennäkseen katsomaan salipäliottelua, mutta ei tienneet, missä halli on. Joo, se on, ja mosahuin on varsinkin paikassa, mikä niin kuin, se on niin keskellä, keskellä ei mitään. Niin, se, jos ei sitä tiedä, missä se on, niin sinne ei kyllä niin vahingossa löydä. Ja taisin olla joskus myös porvoa jäähallin aulassa etsimässä Aurora-hallia, jonka, jonka oskutta os, ei mainittu missään. Juu. No entäs katsomotilat sitten? Onko se väliä, että onko siellä pehmustetut penkit vai onko siellä puupenkit, tai, tai miten sieltä näkee kentälle, tai onko, onko katsomoa helppo mennä tai vaikea. Mietitkö koskaan tällaista, kun teet päätöstä, että lähdetkö paikan päälle peliin? En kyllä varsinaisesti mieti, mutta tuossakin on mielenkiintoisia näkemyksiä. Esimerkiksi Mosahallilla tuntuu ihmiset viihtyvän aika hyvin, vaikka vähänkin parempi peli, niin siellä on ahdasta istua. Jaa. Ja siellä on hankala liikkua, että kahvia joutuu jonottamaan. Ja kun sisä, pelaajia ja yleisö on sisäänkäytö samasta ovesta ja joutuu niin kuin siellä liikkumista blokataan, kun pelaajat menevät. Se on niin kuin kaikin puolin hankala ja tylsää ja vaikeaa, mutta siellä tuntuu ihmiset viihtyvän. Se on, ja sama niin kuin joskus... Vuosia sitten Janne Tähkäpäräsi ensimmäisen pelissä tuolla Porvoossa kakkosdivaadissa ja siellä olin tekemässä lehtijuttuun, niin siellä Aurora-allissa ei ollut silloin katsomorakenteita, että siellä oli 5-600 katsojaa, jotka niinku eturivinäjätkin kentällä ja kaikki muut oli toisten selän takana siellä ja tuntui porukka viihtyvän oikein hyvin. Joo. Eihän siinäkään niinku oikein järkevää selitystä ole. Sellainen tärkeintä olisi varmaan, että se katsomaan niinku oikein kokonaan, että se tuntuu täydeltä ja tuntuu mukavalta olla. Tuntuu, että ei ole yksin siellä. Puhuit kahvion jonottamisesta. Mitä merkitsee se, että mitä siellä on tarjolla, syötävää, juotavaa, miten helposti se on saatavilla? Ei se yhtään ottelutapahtuma en ole valinnut tarjonnan perusteella, mutta viihtymiseen kyllä vaikuttaa, että se on kiva juoda kahvet siellä erätavolla ja jos... Kavereiden kanssa liikkeellä niin ei haittaa vaikka joskus vaikka oluhankin voi juoda siellä. Mutta joku anniskelulupa tai kahvia ei ole mikään kynnyskysymys missään tapauksessa, mutta niin edellytään, että on edes jonkunlainen kahvitarjoulu. Omien kokemusten mukaan tietyt jutut tuo, tuo kivaa pientä lisäarvoa. Niin klassikko Oilersin peleissä se hodari kahdella nakilla kuuluu siellä ottelu tapahtumaa tai... India, sillä oli loistava, loistava joskin vähän, vähän tyyris Inkaripurilainen. Ja... Se Inkaripurilaisen takia mun piti käydä katsomaan Indiassa kotipeli viime kaudella, mutta jäi, jäi, jäi käymättä, mutta vannanen vakuutana, että ensi kerralla käyn katsomassa perin ja syömässä yhden Indianburgerin siellä. Että joku tekee noin makeen idean, niin täytyyhän siihen niin kuin mukaan lähteä. Eli terveisiä kyllä, pitää Kyllä. samasta listoon. Kyllä. Jälleen esimerkki, siellähän on... Käytettiin nakkimuki gate. Joku kirjoitti, että suomalais, suomalaisessa veikkausliiga ottelussa se tyypillinen tarjottava tuote on nakkimuki, jossa on pahvimukiin lyöty nakkeja ja siihen saat ruotata itse ketsuppia. Ja, ja vertailuna oli sitten amerikkalaisesta urheilutapahtumasta jonkin verran ehkä tyylikkäämpiä tarjottavia tienne puoliajalle tai, tai erätauolle. Se on tietysti vähän epäreiluun vertailla. Suomalaista urheilua ja amerikkalaista urheilua, että siellä on niin kuin yleisömäärät kuitenkin kymmenkertaisia ja näin poispäin. Jos on niin pari tuhatta katsojaa, niin siihen keskimäärin tarjotaan sitä, mikä keskimäärin siinä kaupaksi käy. Mm. Mutta itse ei kyllä ärsyttää näissä isoissa urheilutapahtumissa. Se mielellään ei kyllä syö missään niin lätkähallissakaan oikein mitään. Että se on niin ylihintasta ala arvosta niin moskaa, mitä siellä tarjollaan, Mutta se on ihan kaupallisesti järkevää, Joo. että ei, ei voi moittiakaan. Itse vaikka Posin kautta aina mennään heidän tähän parivuoden vuoden takaa sellaisen negatiivisen kokemuksen. Olin katsomassa Sonera Stadionilla peliä ja lähdin sitten puolia ostamaan popcornia lapselle. No, jonotin siinä jono oli aika pitkä, jonotin sitä popcornia. Ensin loppujen lopuksi, kun pääsin takaisin katsomoon, katsomaan, niin ottelu oli pelattu semmoinen 75 minuuttia. Ja toiseksi niin kun palasin katsomaan, niin palasin sinne ilman popcornia, koska popcornia oli lopussa. Ja siinä vaiheessa, kun se jono oli vielä pitkä, niin popkorni oli ollut koko ajan lopussa. Mutta jostain syystä tieto siitä ei, ei saavuttanut sitä jonoa. Eli siellä ihmiset jonotti turhaan. Joku tässä nyt periaatteessa, aina sanotaan, en ole käynyt amerikkalaisissa urheilutapahtumissa, mutta siellä kuulemma tämä myyminen ja tarjoileminen sujuu kohtalaisen hyvin. Ja Suomessa se taas on perinteisesti vaikeaa. Vaikka ymmärrän, että se on, on vaikeaa, jos on 5000 katsojaa, jotka kaikki tulee yhtä aikaa sinne, sinne tiskille syömään, kun erätauko tai puoli aikaa alkaa. Mutta tuossa oli käytiin katsoa Monster Jamia tuossa Hardware mikä oli itselle kyllä vähän silmiä homma, että se oli osasta sitä Hardware henkilökuntaa, mutta myös sen monsterian tapahtuman myyntiä ja muuta siellä. Niin kyllä oli niin Pelottavan hyvän, tehokkaaksi myynti tehty sieltä tavaksi, Siellä niin kuin jaettiin korva, korvatulppia, niin silti huomasin ostanut ne korvatulpat, koska niitä myynti, ensin oli myyntipaikka, missä myytiin korvasuojia. Sitten vasta tarjottiin ilmaisia. Niin Meni ihan niin kuin halpaa siinä, mutta ei se niin kuin varmittanut, koska se ihan hyvät korvatulpat sai siellä ja ei tullut mutta ja Samaten kaikki se fanitavari, kun siellä myytiin, niin se oli pelottavaa hienosti toteutettua, että mekin jotain postereita ostettiin, jotain muuta, mitä niin kuin tiedä edes kotiin kannattiinko niitä, että jotenkin, jotenkin tuntui, että siellä vain oli helppo ja helppo ostaa ja katsoa, että tuossa on tuollaista ja en osaa vinkkejä sitä kyllä muille antaa. Eli seuratasolla puhutaan, ei asiakkaiden kesken, mutta seurojen kesken, niin joka lajissa tavoitteena on saada se käviä eli asiakas jättämään sinne stadionille mahdollisimman paljon rahaa. Sehän se, se on että tavallaan niin kuin katsojien tulo, tulo, tulojen takiahan niitä katsojia periaatteessa sinne peleihin halutaan. Eli se myynnin organisointi, siinähän on kyse siitä, että me, jotka mennään sitä peliä katsomaan, niin me hyvillä mielin jätettäisiin rahamme sinne. Kyllä. Molemmat olisivat tyytyväisiä. Että pitäisi olla joku, kuru pitäisi saada salipälyliikaa. Kyllä huomaa, kyllä Tai, on, tai me, niin, Että se on niin kuin, jo, jotkut vain osaa tehdä sen, että... Jollakin on helppo antaa rahaa vähän väliin siitä, ei oikein huomaakaan, että tulipa ostettua tuommoinen ja tämmöinen. Ja Tämä on vielä hyvä mieli. Hyvä mieli tulee, ja mitä niin kuin, tuntuu, että sieltä saa halvalla paljon, ja kuitenkin tuntuu maksamaan pieniä summia sinne ja tänne, että sehän se varmaan tehokkaita tuloa. Jokin tässä on vielä vaikeaa, näissä kotimaisissa lajeissa. Elikkä jos on se tilanne, että mulla on rahakourassa, mä haluaisin ostaa sitä purtavaa tai juotavaa tai jotain tavaraa, mutta siellä on niin pitkä jono tai joku muu sellainen, mikä estää sen. Lopulta mulla raha jää taskuun, mulla on vähän huono mieli ja se järjestävä seura jää ilman niitä rahoja. Kyllä. Eli jotain siinä on kyllä. pieleen. Se on tietysti noista elintarvikeyhdistetty siihen kaikenlaisia rajoituksia, mm. että ymmärtänyt, että ihan sitä ei voi järjestää niin sillä kätevintä on. Tällainen tavallaan absurdi vertaus on se, että jos mä menen tuonne jalkapallon missä ne mammat on sen buffetin tai isätkin kyllä mm. lyhyen, niin tuota, siellä on monipuolisempi tarjonta kuin liiga-ottelussa. Sitten se on noissa myynnissä kanssa. Me oltiin perinnissä pelat tosiaan salibändiä turnauksessa. Ja siinä katsottiin sellainen paikallinen seura. Sitten ne oli hallin, ja hallin pihalla oli grilli, missä ne myi mitä ruokaa ja olutta ja kahvia. Ja ja. Me sitten ostettiin sitä, jotkut ja peli tuli ohi, niin Oluvenkin joen siinä. Sitten kysyttiin, että tämä, onko teillä lupa tällaisen, että tällaista tehdä täällä? Meille vähän vaikea selittää, että, että tämä byrokratia on hirveän hankala, että he tekemään ilmoituksen tästä, kun he myyivät lämmintä ruokaa ja oluttaa. <tä> Mä en osaa edes kuvitella, minkälaisen työmäärän vaatisi, joku salipäätö turnaus haluaisi myydä jotain grillattua kanaa tai saada sitten oluttaa aikuisille ihmisille ihan niin kuin noin vaan. <tä> että se on kyllä niin kuin asiat, kaikesta ei voi seuroja syyttää. Että kyllä täällä on tavallaan tehty asioita hirveän byrokraattisiksi ja vaikeina. Kaverit kun pelataan kakkostivariin, tuossa on, no, meillä on semmoinen niin välimallin seura. Että siinä kakkostivarissa on näitä oikeita urheiluseuroja ja meillä on niin isot tiedot tapahtumat. Niin kuin myös ja lohiolla ja Tikkurilassakin on hieno tapahtuma muutamasta yleisöä. Sitten on ihan kaveriporukoita, ei ole koti, niin kotiottelussa mitään. Meillä on vähän semmoinen välimallin seura, että meillä on, niin kuin, on musiikkia ja on kuuluttajaa. Ja... Mutta sitten kuitenkin, että jos sattuu, että onkin järjestelyitä vähemmän, niin ollaankin ilman kuuluttajaa tai katsotaan aina vähän tilanteen mukaan. Ja tietysti kuuluttaja, eli meikäläinen, ei nyt ole mikään ammattimies siellä, että vähän tavallisempaa mutta siitäkin on tullut palautetta, että, että niin kuin, tykkäävät pelata. Silloin kun on ne kuulutukset ja on ne musiikit siinä ja netissä on ennakkoa ja Twitterissä on tuloksia, niin, ne, niin kuin, pelaajat tykkää siitä niin kuin, omata vielä. Se, niin kuin, vähän niin nostattaa sitä tunnelmaa, että niin kuin, on semmoinen oikeamman urheilutapahtuman fiilis siinä. Ja kyllä tästä kokonaisuudesta, Mä tosiaan itse on perinteisesti ollut vanhan, vanhan liiton ottelun edellä meininkiä, mutta sanotaan, että kyllä nyt olen vähän taipumassa tähän, että se ottelun muuttuminen se ei välttämättä ole niin huono asia. Ei, se on Kuten eräs, eräs vanhan, vanhan liiton urhe, myös kertoi tässä talvella, kuinka he oli ollut, oli ollut aikanaan kavereiden kanssa katsomassa salpaus siellä kisoja. Että sinne mentiin, siellä oltiin koko viikonloppu. Lähettiin sinne kisapaikalle oli hyvä eväät repussa, pientä purtavaa, vähän mintukaakaata, hyvää seuraa. Nautittiin siellä keleistä ja tapahtumasta ja sitten tultiin takaisin kämpille illalla. eikä välttämättä tiennyt, että kuka siellä nyt oli Voittava. voittanut tai niin. tullut toiseksi, mutta he metti hauskaalle. Niin. Puhutaan, että urheilutapahtuma muuttuu viihdetapahtumaksi, niin, niin samalla niin kuin nyt on tullut tämä, missä Amerikassa ilmeisesti on ollut jo pitkälti edellä. Ja mistä nyt on saanut viime aikoina lukea, että miten ne katsojat ja fanit niin nostetaan joka suhteessa esiin. Vielä välillä, ei nyt ehkä enemmän kuin ne urheilijat, mutta ainakin heidän rinnalle. Että ne ihmiset, jotka tulee sinne fanittamaan ja metelöimään, niin he näkyy sitten screenillä ja he näkyy valokuvissa. Ja leikataan paljon mukaan sitä tuuletusta ja, ja kannustusta. Se on, liittyy varmaan siihen, että tavallaan se, kun on niitä puhuttiin tuosta, että, kun on, että määrät ja katsoja innokkuus on jonkun laadun tai se on semmoinen kuin mittari siinä. Että semmoinen seura, millä on näyttävää fanitoimintaa ja näyttävää katsomoa ja isoa kannustusta, niin se tuntuu uskottavammalta kuin semmoinen, millä se on pienempää ja Niin sit jos mitataan yleisön innokkuutta, niin totta kai markkinamiehet rupeaa sitä, sitä mitä mitataan, niin sitä myös tarjotaan. Ja saako myös se katsoja siinä tavallaan enemmän vastinetta, sille? Lippurahalle, Eli jos hän näkee naamassa siellä jättiskriinillä tai hän näkee, katsoo TV-stä sen pelin myöhemmin ja katsoo, että hänen tuuletustaan kuvataan, niin motivoiko se häntä enemmän tulemaan uudelleen sinne katsomaan? Ehkä. Ainakin useimmille meistä, niin kuin, useampia meistä suosio ja mukava nähdä naamansa. Se on kyllä ihan on totta. Se on totta. Että se on toiset. Niin. Kyllä mä luulen, että se, varsinkin jos se on niin kuin, hyvässä mielessä on, niin kuin joukon edustajana siinä ja... Ja tulta tämän, niin lehissäkin aika paljon nykyään niin niin fania haastatteluja. Nyt tuli kun nyt tulee, niin siinhän niin Helsingistä paarista haastateltiin jotain katsojia, mitkä niin liittyneet asiaa yhtään millään lailla. Niin... Tos, tosi itse nyt en ole ihan varma, oliko se nyt ihan, ihan parasta materiaalia. Oli ihan samaa mieltä, että niin kuin, olisi voinut ehkä ylellä, olisi varmaan tarjota parempaakin materiaalia, mutta niin kuin, tavallaan jos Ylekin tuohon lähtee mukaan, niin kyllä siinä sitten se on kaikki on siinä mukana. Ja tavallaan se on sitä paljon puuttua yhteisöllisyyttä. Kyllä mm -hmm. se ja ne ovat mm -hmm. kaikki on osa sitä mm -hmm. tapahtumaa ja ilmiötä. Niillä on tietyssä mielessä, kun pyritään yh yhteisöllisesti yhdessä peliä katsomaan. Nyt, jos mä katon, katon jalkapallon niin mulla on TV auki, sitten mulla on siinä Twitter-virta auki ja sitten mulla on Futisformin otteluketju siinä auki. Niin se vaatii jo vähän lennonjohtajan kykyjä, että mä pystyn jotenkin Kyllä. seuraamaan niitä kaikkia. Ja siihenkin saattaa käydä niin, että se TV-kuva jää sitten vähän niin vähemmän leikkaan. Pyörin sitten siellä tekstipuolella ja sitten kun sellaista ei niin kohoa, että nyt tapahtuu jotain, niin ja sitä katsoin. Että... Katse kohoaa siinä. Mulla itse pari kertaa jotain peliä oli ihan liberen katsomassa sellaisia. Pari... Jotain Twitteria seurannut ja Joku kommentin kirjoittanut. Se hyvin huomaa, että jos se niin jonkun Yhtenkin kommenttiin vähän niin miettii, ja sitten, joku kirjoitu, niin miettii, ja sitten vaikka vastaa ja reagoi jollain tavalla mitä tulee vastausta, niin 10 minuuttia pelistä menee vähän niin ohi huomaamattakaan siitä. Niin kuin, tavallaan 10 minuuttia ei ole niin pelitapahtumia katsonut kuin jotain sosiaaliseen hommaan siinä niin uppoutuneena. Että ehkä itse on niin putkiaivoa, ettei pysty oikein monimutkaisia muuja joo. Kyllä, jos meidän jalkapalloitteluun katsomaan, ja sama pätee kyllä muihinkin lajeihin, niin. Sautan, että Mä istun siellä katsomassa ennen ottelun, alkua. mä saatan viittailla osallistuu keskusteluun. Sitten kun peli viheletään käyntiin, mä pistän puhelimen taskuun. Ja sitten tulee joku pidempi katko, joku loukkaantuu tai jotain. Tai sitten tulee se erätäänko tai puoliaika, niin sitten mä otan taas puhelimen esiin, katson mitä, mitä on puhuttu. Ehkä, ehkä kommentoin itse jotain. Ja sitten taas puhelin taskuun ja sitten pelin jälkeen. Ja sitten kotimatkalla tai ratikkapysäkellä tai luohalla, siinä alkaa sitten jälkipelitettä. Se kyllä nyt parhaimmillaan ihan hienoja ja niin jää sellaisia peleistä, jää muistoja ja nousee asioita mitä ehkä itse huomannutkaan siellä, että vähän koska noihinkin tulee sitten videot mukaan, mikä nyt tuntuu niin breikkaamassa, että koska tulee TV, TV, kun tulee joku ottelu, niin siinä on niin kuin tuhat pikku naamaa näkyy viedellä kommentoimassa siinä, että sen sijaan on joku selostaja, niin voit seurata joku Youtube-kanavan kautta, kun siinä on joku tunnettu videoa blokkaajasta selostaa peliä. Tässä pelataan jalkapalloa. Ja, saat valita sellaisen oman harrastajan ja selostajan siihen, kenet Haluan. haluat. Siis tämähän on mielenkiintoinen, että jalkapallopuolella oli alan eksperttejä, jotka kritisoivat näitä Ylen, Ylen ja muita studioita. Että miksei siellä tarpeeksi, Juu. tarpeeksi siväluottaavaa juttua. Mä monta kertaa ehdotinkin, että miksi sitä verkkoon omaa. YouTubeen samalla. Mm. Niin Oma ottelustudio siihen. Ja sitten Peli alkaa, niin porukka voi siirtyä TV-lähetykseen ja sitten niin. taas jatketaan tauolleen. Niin. Ja tämmöinen, ensimmäiset on jo nähtykin, että oliko urheilulehti vai kuka toteutti tämän. Se oli ennen, muistaanko nyt oikein, että tuli hoikon peli Veikkaus-TVstä, niin tuntia aikaisemmin alkoi sitten siellä heidän oma studio, missä käytiin kaikki asiat läpi, ja sitten siirryttiin peliä katsomaan ja taas tauolla takaisin studioon. Että niiden ei tarvitse tulla samasta, samasta, samasta, samasta, samasta lähetyksestä, niin. kuin se ottelulähetys. Se ei ole pakko kulkea samasta ovesta, Täällä voi niinku ihan tehdä. Ja se niinku... ja voit tehdä. joka laissa. Jos saat salibendi niin voit mennä oman ottelustudion. Kyllä, pystyä kotiin ja striimata sen nettiin. Ja tossa oli noita, netti on sellainen niin se, se hyvä puoli, että se on niin Maraltonilta aitoa aika paljon. Että se harrasta-seuran voi tehdä ihan yhtä hyvät nettisivut ja yhtä hyvät uutiset ja ennakot ja muuta kuin joku kilpaseurakin. Että niissä ei välttämättä ole sillä ulkoista eroa, että... Ehkä kuvan laadussa, mutta niin tosiaan videokameroitikin saa nykyään ihan järkevää hintaa. Ja piedellä vaivalla pystyy jotain studion tapassa tekemään. Että... Joo. Ja okay, studion toteuttaminen tietysti teknisesti helpompaa kuin varsinainen ottevuoriohdy. Kyllä, Kyllä. Kyllä. se on niin kuin, riittää yhdellä kameralla ja voidaan laittaa palot kohdalle. Että... Joo. Sitten kun luvetaan jotain lähettämään jotain, niin se vaatii vähän erilaista onmaista, että kentällä pitää olla vähän isompaa ja parempaa kameraa ja muuta. Miten jälkipelit? Ne toimii verkossa, mutta voiko jälkipelit toimia vielä hallilla? Justin niin tässä myynnin maksimointikysymyksessä on pohdittu, että saataisiko se yleisö vielä pelin jälkeen jäämään sinne hallille viettämään iltaa ja käymään jälkipelejä. Onko Suomen mittakaavassa suomalaisilla aikatauluilla mahdoton ajatus? No ainakin nykyiset hallit, ne missä niin kuin missä on järkeviä ravintoloita, mihin on kiva jäädä, niin niissä on ne jäähalli hinnat ja niin kuin stadionin hinnat, missä niin kuin kyllä ei oikeasti houkuttele jäämään sinne. Et sieltä niin kuin mielellään lähtee kyllä pois. Joo. Et ne, missä sit on niin kuin kohtuullisia hintoja, ne on niin kuin enemmän näitä koripalloja, lentopalloja, salipäinnyhalleja, missä sitten on joku kahvio suurin piirtein, niin ei se niin kahvio sillä silloin oikein houkuta jäämään iltaan viettämään. Joo. Et pitäisi saada se jäähallolla pitäisi muuttaa, että pitäisi ottelutapahtuman jälkeen pitäisi hinnat muuttaa normaaleihin hinnoiksi ja se nyt ei oikein olla kaupallisesti kannattavaa ja muuta. Onko se kuitenkin sitten se jäähallin lähipubi, joka korjaa sitten sen poti? Okay, mä luulen vähän näin. Luulen, vähän näin. Ja siinä, on niin varmaan, siinä on varmaan monta liikkuvaa asiaa. Että tavallaan kun se on aina ollut näin, että peli kun loppuu niin mahdollisimman nopeasti uloshallista ja muuta. Niin se on tavallaan semmoinen opittu tapa kymmeniä vuosien aikana josta on kyllä tosi vaikea saada ihmisiä. tai niin jos se on arkiperi, niin, niin, niin piirheytään kotiin ja niin, Täytyy mennä jossain vaiheessa, täytyy lähteä ilmaan. Ja Mitä sitten mediapuoli tai, tai tiedotuspuoli ottelun jälkeen? Tisti. mä luulen, että jos mä oon sen pelin, niin mä vielä luen siitä pelistä jotain, tai katson maalikosten, tai jotenkin vielä palaan siihen tunnelmaan. Itse on kyllä tosi laiska lukemaan niitäkään juttuja. Et kyllä mä niinku käyn aina Käyn silmäsemässä, jos on, jostain ponga on linkin, mutta niin kuin harvemmin tulee vartavasti lähdettyä menee katsomaan mitä juttuja. Et jos jossain ponga siinä on jotain mielenkiintoista, niin saattaa käydä katsoa uudestaan, mutta mä olen vissiin niiden suhteen aika tylsä. Että toi sen verran tietää, että no omalla seudulla meillä on ollut hyvin aktiiviset mutta meillä on niin kohtuullisen paljon ollut kävijöitä, niin on niin kuin selkeästi putoamassa. Joo. Et meilläkin on kuitenkin seura noussut tuossa, muuttunut yhden joukkueen jengistä. Nyt on kolme joukkuetta ja pelataan kakkoskimarissa, vähän niin melkein kilpapelejä. Ja on kolme joukkuetta, että siinä on niin paljon tällainen ja on niin sisältöä paljon. Niin meillä kävijämäärät on, kävijämäärät on puolittunut viimeisen kolmen vuoden aikana. Joo. Vaikka niin kuin, niin kuin laatua on noussut ja mä rakkaustan, on se nähdä, että se niin sosiaalinen media, että se, enää ei ole niin itsestäänselvyys, että pitää olla kotisivut, koska se, niin se, mitä kotisivut tarjoaa jollekin seuralle, se on siirtynyt jonnekin, harrastiseudulla jonnekin, näitä, mitä näitä ilmoittautumispalveluita on, täällä ja tiedottaminen on mennyt Facebookiin ja Twitteriin. Ei, ei, ei ole pakko olla samanlaisia kotisivuja kuin ennen oli. Että se oli se ainoa, että, tavallaan se on niin hajaantunut niin useampaan paikkaan, se niin sisältö ja tiedottaminen. Kyllä tultuu yleensäkin, että nykyään perinteisellä nettisivulla on semmoinen staattinen tieto, jota ihminen käy etsimässä ja katsomassa, ja semmoinen hyvin ajankohtainen tieto, niin se tulee sitten sosiaalisen median kautta, Joo. hänelle tullaan kertomaan, että nyt on jotakin, Joo. mitä voisi lukea. Mutta seuratoiminnassa ja vaikka yritysmaailmassa, se kotisivulla on kuitenkin se paikkansa siinä, että se on niin kuin jonkinlainen huvi, että johon, johonkin se tieto pitää kerätä, että jossain pitää olla koostettuna, meidän ottelut ja meidän pelaajat ja meidän uutiset ja meidän videot, niin se, on se on kuitenkin semmoinen pysyvä paikka. Että... Odottamassa sitä hetkeä, kun se lukija etsii sitä tietoa. Niin, se löytyy sieltä, että niin ja toinen homma, että se on semmoista niinku pysyvämpää, että niinku Facebookia ja Pinterestä ja Twittereitä ja foorumeita ja kaikkea, niitä niin tulee ja menee. Eli se, mikä on ja pysyy, on ihmiset ja tarve olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Kyllä. No, mitäs ottelu tapahtumasta? Vielä se viimeinen. Sitten ottelu on pelattu, ollaan menty kotiin. saat se seura, joka haluaa, että se ihminen tulee uudelleenkin sinne paikan päälle. Mitä sä voit siinä vaiheessa tehdä? No niin kuin happea tekee, niin kuin Lasse Riite sanoi, että tekee sitä samaa hommaa uudestaan ja uudestaan. Että se vaan pitää tehdä sitä nöyrää perustuunia ja... Ei kannata yrittää tätä saada niinku tähän jotain ihmeellistä, vaan... Niinku... Pitääkö palata vielä päättyneeseen otteluun jotenkin vai, vai käydätkö katseen jo kokonaan sen seuraavaan peliin, että tämmöinen peli tulossa vai oletko vai, me... vai... Se... hetken hiljaa ja annat ihmisen hengähtää? Jo? Kyllä se mekin, niinku, mun protokolla protokollaa kuuluu, että ennen peliä niinku, pitää olla tiedot, missä ollaan, joku ottelu ennakko ja ottelun jälkeen ottelutulosta ja... Ehkä, kyllä se, niin kuten niin sanotaan, kilpaitasolla edellyttää, että jonkinlainen otteluraportti pitää kirjoittaa. Siinä niin kuin mielellään on pari valokuvaa ja no. vähän tunnelmaa ottelusta ja tulokset ainakin. Että se on samanen, mihin niin kuin, palataan vuosien päästä ja mikä on, niin kuin, sitä sitten kiva jakaa nettiin, ja Facebookiin ja vaikka minne, Mutta pitäisi mekin liikaseuroja, joka jutella vähän sitä määrästä, mitä ne google näkee, että, niin kuin, Kuinka paljon noita otteluraportteja luetaan tai mitä luetaan enemmän kuin toisiaan. Netin hyvä puoli on, että sieltä saa tilastoja, niin niiden tilastojen kanssa kannattaisi toimia jonkun verran. Joo. Miten tärkeä on maalikoosta? Yleistynyt, mutta ei ole vielä ollut ihan kaikki. En muista itse oikein paljon niitä kattuneeni, mutta kyllä mä tiedän, tiedän, että ne leviää ja niitä katsotaan. Mutta videoista hyvä esimerkki oli poikien MM-kisottuilla Saksassa, että... Oli viimeisen päälle tuotantoa ja maalikostetta ja haastattelua ja ihan niin kalustolla tehtyä ja ammattitoteutusta ja komeita videota. Ja... Sitten Paul Kotilainen anta, kun, Peter. Peter Kotilainen antaa seitsemän sanan haastattelun ja sehän niin kuin oli suositumpi video kuin ne kaikki muut yhteensä. Se on vaikea, mistä ihmiset tykkää, mikä kiinnostaa että... Kyllä se niin kuin näkee noilla seudullakin on maalikousta tai hienoja leikattuja vuotta, ja muuta, ja YouTubessa katsoo tilastoja niin 200 katsomiskenttää, niin onko se vaivansa arvosta. Mutta jos niistä 200 videon katsoneista yksi on joku semmoinen sponsori, joka siitä tykkäsi, ja yksi on ehkä semmoinen, joka sitten... Innostumia on ostanut kausikortin justi ja se niin vahvistaa fiilistä ja yksi, joka vaikka sen katsoo, on joku pelaaja, joka niin seuraavalla kaudella tulee seuraa pelaamaan, että se on niin katsonut, kun niillä on makeennäköistä peliä, niin se on aina niin vaikea sanoa, mikä kannattaa ja mikä ei, ja miten se niin kannattavuuden voi mitata. Mm. Tai jopa se ulkomaalainen tähti, joka katsoi sen ja katsoi, täällä on mieletön meininki, mä pelaa. Kyllä, kyllä. Sitä ei niin tiedä, että se, jos joku juttu tavoittaa 20 ihmistä mm. ja se yksi niistä sattuu olemaan paljon, niin sehän niin kannatti niin välittömästi. Että joku asia voi tavoittaa 10 000 ihmistä, ilman siitä on yhtään mitään hyötyä. Maalikosteista myös, myös jalkapallon verrattuna, sain, sain pienen opetuksen tässä taannoin. Tietysti itse salivänipiirjessä olen aina tottunut siihen, että me mielestäni ollaan laitettu hirveästi tietoa joka paikkaan ja kyllähän tiimisten pitää se löytää ja... Joku valittaa, että sitä tietoa ei löydy, niin minkälä, että kettuileeko hän vai, vai mikä tässä on ongelma, koska on asia siellä. Mutta nyt tässä taanoin eräänä, eräänä päivänä hoiko oli palannut vieraissa ja ottanut hienon voiton ja rupesin etsimään sitten maalikoosteita, koska tiedän, että niitä yleensä veikkausliikasta joku kierroskatsaus löytyy ja etin muutamasta ilmeisestä paikasta eikä mistään löytynyt. Ja, ja sitten kysyin lopulta Twitterissä ja sieltä tästä palloliiton ihminen nopeasti vastasi, että joo joo, että löytyy sieltä ja sieltä. Totta kai, mutta tässä taas asiakkaan näkökulma osoitti, että ei se, ei se ollutkaan niin helppoa, kun ei ole siellä systeemissä sisällä. Aina joutuu miettimään, että mihin se tieto pitäisi laittaa, jotta se etsivä sen oikeasti löytää. Sehän on niin nettisivuja ongelma yleensäkin tavallaan. Niin joku seuraan nettisivulle tulee, vaikka joku iso seurannu, on miesten liikaa ja naisten liikaa ja juniorijoukkueita ja niillä on seuraa ja ehkä muitakin lajeja kuin salipänny tai jalkapallo siinä. Kun joku sinne sivulle tulee, niin se haluaa sen tiedon, mitä se etsii. Että tavallaan et, etusivulla ei voi tunkea kaikkea sitä tietoa, mitä joku voi kaivata. Se on vaikea niin kun tarjota sellaa, niin kun se, että ihminen löytää sen tiedon, mitä se etsii, ilman että se on niin kun tungettu joka paikka täytteen kaikkea tietoa.